Про нову війну оповідали страшні речі – спалені села, вирізані родини, кров та розорення. Сюди, до Крем'янеччини, великі польські загони не діставалися, але несподівані наїзди боївок батальйонів хлопських робили багато лиха. Так німцям того і треба, щоб українці з поляками нищили одне одного замість стати разом проти них, підбив підсумок Чотовий Шагута. Любко, який пройшов усю Волинь і набачився дорогою різного, особливо переймався релігійними справами. Прийшлись до пана-тоця та й кажуть, забирайся, бо заб'ємо. Та й йой, а той бідак, як йому? Той поїхав собі, мусіли дати нового. Ті знову вночі до хати з гверами, а він старий. Йому хіба сімдесят, теж поїхав. А ті до управи кажуть, нема українського попа, то давай ксьонза. З поляками тре чинити так, як вони то кажуть, озвався чорнявий і непривітний галичанин, який за свою таку вдачу й отримав назвисько Суворий. — Як чинити, зрозуміли хлопці? — Жеч і палити, — так само спокійно пояснив Суворий. Усі зареготали. «А що то є жеч?» – не зрозумів Любко. «То те саме, що палити, тільки по-московськи», – пояснили йому. А Степанові згадалася польська листівка, що потрапила до рук на початку совітів. Там писалося про те, що українці – зрадники, здрайці, і що в першу чергу треба нищити українських інтелігентів, бо ведучи за собою селянство, вони після звільнення від совітів, яке неодмінно прийде – можуть на свою користь вирішити долю Галичини і Волині. Тоді він зі здивуванням зрозумів, що навіть у найгірші для своєї держави часи польські ідеологи все одно хижо дивляться на українські землі, які поміж собою називають кресами всходніми. У листівці пропонували підбурювати українців до заворушень, а потім здавати радянській владі ватажків. Нові окупанти згодом змінили попередніх, а проте тактика поляків залишилася тою самою. А совіти хіба ліпші, плюнувши мікроскопічним недопалком, запитав Іван з Він теж служив у польській армії, але хіба з місяць за мобілізацію. Зате потім понад рік мордувався у радянському таборі для військовополонених. «Та куди там зашуміли хлопці, які за два роки доста скуштували совітського щастя? Бандити, кати! Та й німаки теж, прости господи!» – перехрестився Любко. «Ви гадаєте, що? Вони ж до українського села ставлять управу з поляків, а до польського – з українців, аби з одне одного товкли. Поляк поляка покриє, а українця – ні», – розвинув думку Іван. «А німець тоді візьме собі більше». «У нас оце млини позамикали, щоб люди не могли молоти зерно, щоб усе віддавали на контингент, то нині вручну жорнять. Небо синє, земля чорна, по Україні гудуть жорна». Заремував, чи то процитував якийсь вірш колишній студент Кущ. «Козаки порозпинали свитки, кожен почав згадувати власну історію». Бо ж не так просто покинути родину та піти до лісу, для цього потрібні особливі причини. Переважно це були сварки з владою з приводу реквізицій або ж бажання помститися, бо приводів для помсти не бракувало. Я оце як повернувся з табору, то став землю орати. Орю собі, орю, тоді думаю. А для кого це я стараюся? Кому воно достанеться? – розповідав свою історію Іван. Взяв Кріса, заліг при дорозі. Коли їде машина, я її – бах, бах. Вона в дерево, а там двоє офіцерів. Забрав у них зброю, документи, та оце прийшов сюди. Хлопці, більшість з яких не мала бойового досвіду, дивилися на Івана з повагою, як на справжнього героя. І тут шагуті майнула несподівана думка. А й справді, вже місяць муштруються – Хай спробують себе у ділі. Коли докорили та перепочили, він підвівся і рішуче поправив пасок, що перехоплював польську шинелю. Жест, скоріше, показовий, ніж необхідний, бо привертав увагу козаків до кубори з пістолетом ТТ, ознакою командира у безпогонному українському війську. «Вставай!» – не гучно, але владно, – промовив Степан – і з задоволенням побачив, як ближні бійці підскочили, одночасно передаючи команду далі. Ніхто не барився, і скоро усі 35 стояли у лаві, не дуже рівні, однак цілком схожі на справжню військову. Хлопці, Степан пройшовся вздовж, оглядаючи своє військо, і став посередині, щоб усім було добре чутно. Скоро місяць, як ми навчаємося, і настав уже час перевірити себе у справі. При цих словах лавою пройшла хвиля помітного руху. Бійці давно вже прагнули справжнього діла, а тому захвилювалися, як жито під вітром. Струнко скомандував Степан і хвиля миттєво вщухла. Тож зараз на нас чекає перше випробування. Виступаємо до дороги на Дубно. Попереду дружина, тобто рій старого. З язика та звичкою злітали польські назви, тоді як фур використовував терміни армії УНР. Замість дружини тут був рій, а замість капраля – ройовий. Ройовий старий помітно хвилювався, бо вперше мав іти на операцію з новими бійцями. І хоч був уже досвідченим командиром, а крім того мав під рукою багато тутешніх, що добре знали терен, проте Степан все одно докладно розхлумачив маршрут Нагадав про розвідку, про систему зв'язку, дав розпорядження на випадок сутички з противником, якого тут не бракувало. І поляки, і німці, і москалі могли ховатися у лісі та гайках понад дорогами. Висунулися форсованим маршем, щоб використати ще не такий довгий весняний день. Та й хлопцям корисно зайвий раз пробігтися, хай звикають. Степан вів Чоту подалі від селищ щоб у разі успіху операції німці не могли відігратися на місцевих мешканцях. Ішли лісом, тримаючись маленьких непримітних стежинок. Гостро пахло весняним свіжим листям. А у гіллі на всі заставки змагалися пташки, які нещодавно прилетіли і, певно, облаштовували собі домівки та шукали пари, за таким своїм клопотом не звертаючи уваги на озброєних людей внизу. Періотично доводилося зупиняти колону і чекати вістей від розвідників попереду. Дяка Богові, поки все було спокійно. Хлопці, які на початку переходу від хвилювання озиралися на всі біч, за годину вже опустили голови, вдивляючись у п'яти тих, хто попереду. Декілька козаків відстало, і ройовим довелося підганяти їх красномовними жестами. За дві години старий прислав хлопця із повідомленням, «Внизу, за пагорбом, дорога. Стій!» – негучно скомандував Степан і додав «спочинь». А сам пішов уперед, дорою старого, зробити реконесанс, чи то пак рекогносирування. Із задоволення переконався, що старий добре керує своїми козаками, ніхто не стовбичить на відкритій місцевості, не перегукувався за сільською звичкою, двоє бійців пантрували трасу, ще двоє фланги, де ліс рідішав. Разом із роєвим Степан оглянув терен майбутньої операції. Трохи на північ дорога робила закрут, а тоді ховалися поміж пагорбів. Чудове місце для засідки, тільки треба поставити по двоє дозорців з кожної сторони, щоб пильнувати рух. Степан пояснив старому, де розташувати бійців, і повернувся до решти козаків, що віддихувалися від швидкого переходу у гущавині лісу. Дав прочухана руйовому кущу, який не виставив дозору позаду колони, а ще студент називається, і паличкою на твердому піщаному ґрунті намалював схему майбутньої засідки. Чота Шагути мала на радянський кулемет ДП, кілька десяток СВТ – з яких одна – снайперська, п'ять папаш ППШ, три фінки, плюс кріси та гранати. Арсенал цілком придатний для невеличкої операції. Коли раптом щось піде не так, у бій не встряємо, вицофуємося до лісу. Місце збору тут, все зрозуміло? Ройові замислено опакивали головами і повернулися до своїх людей. Степан обрав собі позицію поруч з кулеметником Любком з Холмщини, бо той, попри свою старанність, все-таки не мав бойового досвіду. А кулемет у запланованій операції був основною вогневою силою. Поки займалися позиції у напрямку Дубна, проїхали дві вантажівки та прошкандибав запряжений шкапою віз. Потім за поворотом загуркотів іще один двигун, але оскільки ще не встигли приготуватися – Машину пропустили неушкодженою. Це був самотній легковик, ідеальна ціль для першої бойової операції. Нарешті усі зайняли свої місця і просигналили про готовність, запала тиша, така, що чулося, як перешіптуються хлопці по той бік дороги, та вітер гуляє у верхівках сосон. І лише одного не було чутно у ній – звуку двигуна чи навіть рипіння коліс відвозу. Жодного, просто як на гріх. Всі уважно дослухалися, дехто навіть прикладав вухо до землі, щоб відчути далеке защання, але там не було ніц. Любко, який лежав поруч, тихенько бобонів собі під носа, певно, за звичкою молився і зрідка піднімав очі до неба, щоб молитва швидше дійшла до адресата. Хлопець хвилювався, як ніхто добре, що я поруч подумалося Степанові. Так завжди буває у важливих справах. Усе навпаки. Поки ти не готовий, щось обов'язково трапиться. А як підготувався, то ніяк не дочекаєшся. Дозорці на двох кінцях закруту дороги, ані анічичирк. Чи бува не поснули? Та ні, навряд. Хлопці відповідальні. Степан подивився на годинник. Чота лежала вже майже годину, а на дорозі жодного руху. Невже хтось помітив засідку? Того не може бути. Козаки, які після швидкого переходу спочатку із задоволенням лягли на землю, зараз вже крутилися від нетерплячки. Дехто навіть намагався визирати зі своїх схованок, але таких одразу заганяли на місце ройові. Сонце вже починало хилитися долу, а ще зворотна дорога години зо дві три. Потроху терпець Уривався, і Степанові невже доведеться вертатися, діставши облизня? І як воно хлопцям? Перша бойова операція і така невдача. Хай би хоч по разу стрільнули. І те досвід. Де ж ці кляті машини? Може, і справді хтось дізнався про засідку? І сюди вже збираються шуцмани з усіх околиць? Степан відігнав від себе цю думку, як панічну і негідну вояка – Спокійно. Терпець на війні, головне, може навіть головніше за перевагу у зброї. Розрахунок на терпець. Розрахунок ти зробив. Залишається потерпіти. Над головою задзищав комар. Ти, ба, ще до літа часу й часу, а комарі вже літають. Степан відмахнувся від невидимої комахи і раптом зрозумів, що це не комар. Десь далеко на дорозі дзищав двигун. У напрямку Дубна їхала машина. Дозорець з південного боку дав знати, що бачить. Жестами просигнали, що машина одна – легковик без супроводу. Звісно, це не обіцяло великої здобичі, але для бойового хрещення – хоч що там, кажи, легковик є найкращим. Степан підняв руку, що означало «увага». Автівка вискочила за повороту. Позицію кулемета було обрано так, щоб прострілювати максимально довгу ділянку дороги, тому Степан мав час роздивитися здобич. Сірий з чорним шкіряним дахом легковик поспішав у бік дубна, щоб встигнути до темряви. Степанові навіть здалося, що він розрізняє обличчя водія за вітровим склом. Машина наближалася до примітного білого каменя при дорозі, на який було націлено усі наявні стволи. Любко поруч кілька разів перехрестився, потім перевірив запобіжник і міцно втиснувся плечем у приклад. Іще десять метрів, п'ять, метр. Вогонь, скомандував четовий Шагута, але це вже було зайвим. Одночасно з обидвох узбіч по машині вдарили кріси. І до них одразу долучився Любків кулемет з верхівки дорожнього закруту. В один момент автівка не мов би, перечепилася через щось, втратила швидкість та з'їхала до рівчака край шосе. Ще раз коротко гавкнув кулемет. Степан стукнув Люпка по плечу, і той відпустив гашетку. Запала тиша. Авто стояло, упершись носом у землю, задні колеса лишались на дорозі. Мабуть, водій з обережності скинув газ перед поворотом.